アフレインソンバーキボコ、ヤワノクラシシエム、ナクララチャデマ、モンダアジニデニスンパガゼ、ミミナイトワ、アナニアスエディガアフレインソンバー、アリザリアカレカファミリア、ヤキマスキニ、ラキニ、 Hamekataa kufa maskini kwa sababu, kuzaliwa maskini si kosa lako. Kosa lako ni kufa maskini. Baba yake mzea tanasi nsomba halikuwa maskini wa mali, lakini tajiri wa watu maana likuwa na waki watano na watoto kuminatisa. Afrei ya nasema maisha ya kula kwa tabu, kulala kwa tabu, na kuvaa kwa tabu. Ndiyo yelimuhamasisha kutafta maisha bora kwa mbinde kwa sababu, Matatizo ni daraja la kuvukiya. Afrei akavukiya Shuleni. Akasoma vya utawala na kuingia kwenye siyasa kutafuta fusi utawala kuvitendo. Leo Afrei ni mnyekiti wa sisi mwi la yambeya. Ali chaguliwa muakerfumbili na kuminasaba. Akiona umri wa miaka shirini na sitatu na kuweka rekodi ya kwa mnyekiti wa kwanza mdo go kuliko watete Tanzania. Hii ni habari kubwa kwa sababu tulizohea sisi emu ni ya waze. Maana Afrika waze wanaminika kuliko vijana na wakati waze wanajua njia. Vijana wanajua kukimbia kumbe ujianja ni kuwamini wote. Mbali na siyasa Afre insomba ni mjasiri ya mali kwa sababu wajanja wote wanachanzo zaidi ya kimoja chakipato. walio baki wanaama chanzuki moja tu au hawana kabisa. Wanaishi kwa kupigana mzinga. Yani kuna mtu kiona simi yake tunajua tu huu mzinga huu. Afrei ni mkurugenzo kampuni mbili, moja ya ulinzi, na nyingine ya ujenzo barabara na majengo, na zina kwenda vizuri. Amiajiri zaidi ya watu miatatu thumaneni kwa sababu yei nismati. Hata pasta menta otabili wa ghana, amesha lithibitisha hilo kuamba smart workers employee hard workers yaani wanofanya kazi kwa kutumia akili wanajiri wanotumia nguvu kwa fanya kazi akina mzigo mzito mpe mnyamwezi mtani wangu wakasema hiyo ime badirika siku hizi wanasema mzigo mzito mpe muha hainogi wala labda angesema penye ubiishi mkubwa mwite muha wanawe hii dunia wana Kuna watu wanatumia kilizao kumiliki kazi na wengine wanatumia kilizao kufanya kazi zawa watu ndohawa wanazunguka na civil kutafuta kazi zawa watu ni vigum kutajirikia kunyajiro kusababu kanuni ya majirio wa kipatamshahara ni kutumia kwanza kama kita baadhi tawekeza jomaa na majirio wa hao ni hatari kupanga nyumba kubwa namshahara kuishia huko hii ni kanuni kuyamaskini. Mwana siyasa Afrei ya natushauri tukainayo mbali. Halafu Afrei hakuingia kwenye siyasa kwa bahati mbaya kama unavopenda kusemo wana siyasa uingine. Iyeye alikuwa na ndoto hiyo tangu utotoni. Utotoni alitamani kuwa mtawala mkubwa ndiyo mana hakaenda kusomea utawala na hakaingia kwenye siyasa kutatareitha ya kutawala haka pata kwa sababu elimu haimtupi mjanja. Ina mtupa lielala. Uwezi kuwa mtawala bila siyasa. Siyasa na utawala ni sawa na kifu na mbingu. Uwezi kuenda mbinguni bila kufa. Uwezi kuwa mtawala bila siyasa. Nazungumzia utawala wa kijiji. Kata, wilaya na inchi siya utawala wa familia. Ingawa kuna watu hata kutawala familia wa mishindua. Sasa mke mikushinda. Ana kuomba talaka na watoto wako wamekuwa panya boko tutakuitemtawa la familia au boy. Hatawazungu enzi za ukoloni waliwaitwa naume wa zima waliwafanya kazi boy, na waliwavalisha kabatura. Kumbi wanaume waliokimbia familia zao tu wavalisha kabatura bwana. Utawala nini yayo? Afrei amefuatania yayo zababu yakinsomba. Mzinsomba alikuwa chifomo mwenye wazamani mbaya. Halikuwa chifu mkubwa sana. Ndiyo, halikuwa natuwa majiona mbalimbali ya samaki ziwarukwa. Kumbe huyumu amba, uongozi uko kunye damu. Ndiyo mana, haliingia kunye siyasa na agenda kichuani. Agenda ya kuwaunganisha vijana wenzake kuwa na umoja kwa sababu. Siyasa ni fusa. Siyasa ni jukua. Siyasa ni maisha. Siyasa ni uongozi. Siyasa ni mchezo mchafu kama wasemave vijana wengi. Hiyo ni mbinu ya usimuamusha lielala. Katika hili ya Freyka ni kumbushe nukutano kutuka kwa watu mashuhuri kusu siyasa. Wakwanza ni platoa liwe kusema. Napenda kuambia walono dhani siyasa iwa usu kwa mba, moja ya madhara kukata kujiusisha na siyasa ni kwa mba, utaongozuwa na watu liwa wazidi akili. Na kwa upungufu wawakili watafanya maamuzi ya kila kitu kinachousu maisha yako. Wapili ni Martin Luther King Jr. Haliwayo kusema motumkali zaidi wa jihana. Wamiandaliwa wale wanojifanya wapu nyutro mahali ambapo wanyonge wanaonewa. Sasa wejifanyi ati haunachama. Motoni tuta kuenda wewe. Watatu ni Aristotle. Waliesema binadamu kwa asili ni mnyama wakisiasa. Kumchanganesha na siyasa ni sawa wana kumzuya kuishi. Wane ni Donald Trump waliesema. Changamoto kubwa ya ulimwengu kwa sasa ni kuamba uinyakili hawatake kunjiusisha na siyasa, na hivyo wajinga wamipewa mamlaka ya kwa atawala uinyakili na wasio na akili. Watano ni Johnny Adams edesema, lazima ni some siyasa na vita. Hili mwanangu wapate uurwa kusoma hesabu na falusafa. Kwa hiyo, Afrey ya na wataka vijana wengi wajitokeze kunji siyasa, inaweze kana. Yeye alianzia kunye kata leo hamefika wilayani, kesho atakuenda mkohani na keshkuto ni rais kabisa wanchi kwa sababu, hakuna alinaloshindikana kwa kila aminie. Aligombea unye kitu wa vijana kata forest mbea, haka pita kwa kishindo. Haka gombea unye kiti ngaza wilaya, haka pita kwa kishindo. Kumbe, hata kigombea u rais ya tapita kwa kishindo. Ni swala la muda tu. Muda haudangani ni kama siku za muizini ya rubaini. Halafu, unamjua rolomodo wa Afreyi ni nani? Ni Raisi Vladimir Putin wa Urusi. Anasema tangu anasoma shule msingi, amikuwa kifuatilia maisha yake, hasa misimamu yake na kuishi. Leo hii mbea wanamuita kijena wa misimamu na ukweli, na anapenda kuongelea kama Putin. Afreyi anasema mbea inahitaji viongozi unyumisimamo, Viongozi walio kosekana kwa muda mrefu. Ndiyo maana unafiki na fiti na vilisha miri sana mpaka kupoteza jimbo kwa miaka kumia na sema Afrei. Hebu mkoja kwanza ni mzungumzia Vraisi Putini kwa ufupi sana. Ili ujue Afrei ya nafuata nyayo za mtu wa namnagani kisha nitendelea na kilichu nileta hapa. Vraisi Vladimir Putini wa urusi ni kiongozi mnye nguvu na ushawishi mkubwa duniani. Mnye ratiba za kushangaza sana. Kwanza kabisa Putin ya nafanya kazi zaki usiku, hivyo anachilewa kulala na kuamka pia. Anamka kwanzea sasita mchana na kupata breakfast. Breakfast yake huwa na kiwango kikubwa cha mayaia kukaangwa na ujiwa ulezi siyo mikati na kipolo chawali. Chai na kipolo chawali kinalemaza akiri. Halafu mayaie nyeweni ya kwale. Sisi kula mayaia ya kwale hadi wambiwe na mganga wajadi. Putin, akimaliza mlo wake, anashushia kikombe chaka hawa, kisha naingia kunyima zoezi mbali mbali, kuimarisha viungo na akili. Anaogelea kwa masama wili, anasema kwa kia wakati wa kugelea ndo umuda mzuri wa kutafakari mambu makubwa ya kitaifa. Akitoka kusim, anangia jim, kutengeneza bodi lake, ananyanyua sana viungo yule mshua. Anamiaka 68, lakini kimwona utadhani yuko anda fote, siri ni yaina ya ulaiwaki na mazoezi siyo mwenzangu kadri unavufanya mazoezi ndivu na vuzidi kuzeeka tatizo mazoezi unapinga nususa mapu mziko bakuli la supu chapati nne mtori sosaji na bia baridi ulikuenda kupinga mazoezi ya mwili au mazoezi ya kula unachaje kuzeeka kwa mfano vya kuiga buwana wengine wanakuenda jim na yao kishuani Warundi wanaita E.B. Shirason. Badae, mudo umikuenda sana, Raisi Putindo anengi ofisini, akifika huko kitu cha kwanza, naso mataharifa zote za kiji ya susi meza ni kwake. Pamuja na kusikiliza baadha sauti zizo rekodiwa kutoka kwa vimbu vya abari vya urusi na vya kimataifa. Kisha anaza kupige kazi mpaka usiku wa manane, burudani yake kubwa ni mvinyo. Ice cream, nyama mchanga nyiko, Iliokato vipande vipande kwa umbola ulimi, kila bada ya menu ana sushia vurika, kila yumba pili yanaungama zambi zake zote ingawa siom crystal, huyo ndio Putin role model wa frei, na kuhapa Tanzania Januari makamba do role model wake, Januari makamba ndo yule muenga aliwai kusema, madaraka ni sawa na kuti la kuazima. Ukipewa usiri vya kuambue mbwe maana siku mwenye nalo akilifuata utambuka waliondikiwa wanendelea vizuri walionpoza wanendelea vibaya afreya na sema jambo kubwa analojivunia ni kuruuisha jimbo lambi ya kwa wengine kituo sisi mwi la yambi ambo yalikuwa magumu sana ukabila ulinuka makundi ndo sisi seme. Watu alikuwa sisiem na kuwa lachadema, sisiem di kosalaza, Afreya kanzaku biropendo, mshikamano naumoya, aluambiwa wanambea, makundi na ukabila ndo sababu yachadema kuka mata jimbo kwamiyakakumi kwa sababu vita vipanzi faida kwa kunguru. Tukio shinda ukabila na makundi jimbo itarudi sisiem wa subohe, tukiendalezo ukabila na makundi hilo tu sahau, wananchi wakamuielewa. Wakafunja ukabila na makundi waliyokuwa sisi mna kula la chadema wakashoguli kio vivi vyao. Chama kikapata lada. Wakachukua jimbo asubuhi. Wa Doctor Tuliya Axon. Akaingia mbienkoni kui pepperuisha bendera jimbo. Leon Bea inafunguka kwa kasi bada ya kwa miaka kumi. na viwangobo baada kula la usingi zwapo noko miyakakumi. Ni pamoiliza Afriya na chokuliaje upinzani. Niarisema upinzani ni nisaona kio. Kazi yake kukuonyesha tongotongo machoni. Sasa upinzani, unapovaa dhima ya kuponda kilakitu huwa ufai hata kidogo. Nibora kuwa na chama kimoja ikaeleweka. Afri ya nasema, kazi liobaki ni kujenga mbea na kueli mbea iminoga tufoti na siku hile imetangazo kwa jiji. Kuna watu liponda mbea na kusema. Mbea si ojiji, mbea ni kijiji kikubwa kilichoendelea. Jama moja bada kufika mbea kwa mara ya kwanza lisema loo. ヘリニジギア l k k k i a, k, i k a z i a z i a ハ a ナニュンバン k a リ。ハ d ナマ a ロファ。ネメフィカンベア h メチョカムニエウエ。チャコラコニミガウウウシセメ。ヤニハムナキトコアウエリ。カゼア k アデネタギカ。バードサーナ。ウォナザリシャヴィアコラヴィンギ、ラキニコピカウアジウ m a リコ n t ラコニ w ホテル g u ンベアニマラミアオカラコママンテリオアブグロウニ。ミシカ n y u リポン n i タザニュンバ a m ワナマ r ロファ。 Lakini ni kweli, zama ni mbea ilikuwa hivyo, lakini sio leo bana. Zama zimebadilika mbea kuminoga. Alikuepo Denisi mpagaze mwezu liopita, pale sitepa buwana chakula kizuri tu, hata soweto. Mafiyati pale na mbele yake kama onaenda mzumbe university, kuna maswala ya lishe wako vizuri. Halafu viburudisho kama vyote. Kuna kiju ekipi ya kinaitwa na soma. Kuna hadi kukwa kienyeji, ukingia mbea hutetamani kurundishe. Lakini pia kuna maineo ya siti pa, bumbea pazuri. Mwailubi, peace of mind, carnival, tuhimbe, soweto, sokumatola na kuingineko, achiria mbali maineo ya The Game Inn. Haliaewa pia ni muru wa sawa na yakule njombe na arusha. Halafu mbea ni miongoni mwamigi michache Tanzania, mwamigi mchache Tanzania, ambayo watu wengi wana wakika wa milo mitatu kwa siku. Habari za mtoto wa mjini halalinja na chile wakula hazipo mbea, zimibaki dari salamatu. Mbea lazima ule vyote. Kuna maragi matama wa sikuambie mtu. Yanaitua maragi mbea maji maramoja. Vyakula ni kawaida ya huu kanda watu wa Southern Highlands. Sio inshu. Halafu para chichi mbea. Zinaungaunga flani vya amazing. Para chichiza Burundi zinazoliiwa kibondo chamboto, lakini pia kujiagi jiji lambi ya kuarefu magorofa marafu ni sa wanakupima wazo wa samaki kuakukue mti. Hapo ujue umefelisa na sikiliza, mbeya iko ukando wa bundele aufa, majengo marafu si kuzanyuma ili pigo marufuku kwa sababu teknologii andogo. Dioma na sikuliza zinduliwa jengo lenye lifti mbeya anzi marizizima, mbeya kuchara. ワピワナンゴウヨレアグレイナネナネサイイイロンバシシエムコ l レ ?MJ?So エトンパカソココゥコ i レビラコサウマカズマピエイシエイシエイトウハ i モシオカビソウスワズコゥレレミ m a b a t i n i m a j e n g o i s g a n g a ワピワナンゴドクシエイコニミトンバベチェ g r e d o n Karebumba mkuu aonyevivu tuo vingi vewatali pasipo atali. Hivi, wengine yamatemba beachindo beachi safari kuri kuzoto Tanzania. Karebumba, wengine ziwahaleni umbolara mania Afrika. Linaichwa ziwangosi. Ziwahirisiropongoa maji wala kuingezeka. Iweki angazi au masuka. Ziwazuri lakini halina samaki walamtua Rusia ukogelea. Mwakajuzi waliogelea watu tuawilio kapatia jumla, kinachake ni fuuti sabinambiili, nenda mbeya kashenga. Liko kuni mbli mauporoto, ukifika pale, ukabiga kelele una potia jumla, nenda kahawa nzio peke dunato kano namri puka volcano, nenda usisubiri kusimliwa na kufundishwa, hili halifundishwa shule ni kwa sababu, bado halijavumbuliwa namzungu, sisi ni watu ajabu sana. Halafu niziwa kubwa kweli, linaokubwa wa hekta elftisa miyato siasinambeili, nenda kajione niziwa hilo la majiabu, maji ya kina baadili karangi, mara samawati, kijani mara nyusi, maji juu baadili ya chini moto, nenda kwaone zio la mlimani, karibu mbea, wone ziwaki siba, ziwambalo wajumani, wadificha vitu vya uakatoa wa vita ya pia dunia. Hawa kuviona hadi leo Nenda kalione Liko rungwe Kilometa kuminatisa kutoka tukuyu mjini Hapo ndipo ilikuwa ngomi ya mjerumani Hadi leo magofu yao yapo Karibu mbea Uone darajala mungu Nakijungu kule kwa chifu lusa Jo anaoga mivangu Ona si mfukoni Lakini halowani Wah! Karibu mbea wewe Bwana wee Karibu mbea, uone barabara ilioko juu zaidi kuliko zote Tanzania. Inapatikana kawetere, sehemu nye manyunyu ya mvuwa miezi kuminambili ya mwaka na baridi la kutosha tu. Wakati darisalama, wanazuzuka na flyover mbea wanayo kitambo sana. Jamanie, karibu ni mbea, jijile nye makanisa mengi kuliku wacha mungu. Karibu ni mbea, jijia mbalo, mze wa kanisa kizinguana na mchungaji. Anaenda kuanzisha kanisa lake. Natania tuwa na mbea buwana. Karibu mbea, mkua pekee ambaho kila wilaya inahali tufauti za hewa. Ya mbea ni mengi siwezi kuyamaliza, labda ni malizi kwa kusema. Afrei ni mume ya mke moja na baba wa watoto wa tatu. Elfrida, alubeto na maselino, watoto wa wili wanasoma msingi na moja bado na kunywa uji nyumbani. Maselina ndo ana kumya ugii, chukua zawadi ya vitabu vienda ni simpaga za vitano kwa shilingi fikumi ya tano tu iani viongozwa Afrika na iishibada ya kufa, maisheni kutafta siku taftana, ukumbuzwa fikra na wasome hurugerezani, boche, ruka kwa mpesa, sifurisha bata nutatu, sita sita tano ne ne ne ne, halafu yinadita kujapala dene simpaga zao yomuhenga, eh. Halafu kuna watu wananunwa vitabu na kuvirusha kunye magrupu, hiru ni kosa buwana. Naomba ukimuona moja, weni tonye tu tufunge mtu haraka. Viva friendsomba. Viva mbea. Viva Tanzania. Viva. Makala hii imiandaliwa chini ya kampuni ya Foma Entertainment. Mwandaaji ni Dennis Impagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Edgar.